Тут Ніна затулила очі рукою. Ні, це вже занадто. Таємничість характеру та вроджена обережність у сумі породили невиправну помилку. Чому, Діану? Чому так вийшло? Ніна відчула, що треба пройтися. Вона ступала по сирій землі, не дивлячись під ноги. Та якби й дивилася, це нічого б уже не змінило. Ніна зробила крок, почула вибух, побачила вогонь і відчула пекельний біль в лівій нозі та лівій половині тіла. Починався березневий ранок 45-го. Діана увійшла в кабінет Олексійченка. Він перебував у святому блаженстві Літнього чоловіка. Його добрі очі у колір до блакитної сорочки ледь не збентежили дівчину. На якусь мить вона завагалася. Що в тебе? без емоцій, спитав декан. Йому було нудно: тисло серце, звеніло у скронях, гуло в потилиці і хотілося додому. Гадаю. «Вам буде цікаво ознайомитися із змістом цієї течки», – Діана намагалася говорити байдуже, так як учора розмовляла в кіно її улюблена акторка. «Це копія щоденника, який моя бабуся вела в таборі». Дівчина чекала ефекту бумби, що розірвалася напнутої струни, надриву почуттів. Вона бачила себе фатальною жінкою яка несе караючий меч правосуддя. Але нічого не сталося. Дідуган повільно взяв течку. Він не вірив, що слова на папірці щось можуть змінити. Він кохав свою Діану і не в цьому нахабному дівчиську щось розказувати. Кохана була невловима, неможлива, не зрозуміла від початку і до кінця бажана донестями, як і навіщо все це казати смаглявому дівочому тілу у відкритій майці, як тільки мати випустила її з дому в такому вигляді. У своїй розповіді ви дещо пропустили Карпа Івановичу, заявила Діана і трохи засоромилася своєї нахабності. Сподіваюся, витвір моєї бабусі освіжить пам'ять. «Діано, ти не вмієш розмовляти з дорослими!» Він почав дратуватися. «Можливо, вона нахабно поправила на собі шорти. Ви розіграли гарну мелодраму перед моєю мамою. Вона вам ледь не повірила. Але я не збираюся більше вам нічого пояснювати. Ми даруємо вам цей примірник. Там багато цікавих фактів. А найдужче. Мене зацікавив ваш метод ведення слідства. Карпо Іванович помітно зблід. Не треба сприймати все буквально. У Діани міг статися розлад психіки. Ніх, погодилася дівчина. Але я вірю їй. На жаль, це може нічого не змінити. Діана вийшла і сумно попленталася коридором. Можна тупати ногами, знущатися з літньої людини, та нікого назад не повернеш. Доки вона читала щоденник, встигла захопитися своєю бабусею. Водночас відчула образу до матері, яка чомусь нехтувала словами Ніни. Її вважали божевільною і не вірили жодній розповіді. Записник хто з нас кількі років провалявся у старій скрині, а дві жінки так і померли, і ніким не зрозумілі до самого кінця. Карпо Іванович послинив пальці і взявся до читання. «Я дещо передивилася свої погляди», – виводив знайомий почерк. «І зараз не зможу сказати напевне, чи розумію я людську суть» поведінку тих, кого офіційно вважають ненормальними. Я можу пояснити і відчути, а ось вчинки начебто здорових людей лякають і відштовхують мене. Наш лікар, вічний студент Славко, вважає усіх, хто мислить трохи незвично потенційними шизофреніками. Але в мене є підозра, що це єдина психічна хвороба, яка відклалася в його пам'яті з часів навчання. Також він вважає, що коли ув'язнений починає вести щоденник і розмірковувати над усілякими проблемами, це про мене, йому просто не вистачає роботи. Інколи мені лячно думати про себе і завжди неприємно бачити, на що я перетворилася. Але це буває дуже рідко. Частіше я плюю на моральність і борюся за існування. Незабаром я забуду нормальну мову, людяні стосунки і стану тупою, брутальною жінкою. Але в глибині душі я все одно вважатиму себе гідною людиною. Тут Карпо Іванович перервався, йому картіло прочитати щось про себе – він нетерпляче перегортав сторінки сюди-туди, шукаючи своє ім'я. Він нагадував собі Ката, що став свідком сповіді жертви, і від цього звеличився у своїх очах. Він прагнув відчути і пережити чужий біль. Він пристрасно бажав побачити у її словах ненависть або безсилу людь. І перше розчарування охопило його, коли він зрозумів що йому немає місця в її спогадах. Олексій Ченко чекав, що його тінь грізно нависатиме над кожним словом щоденника, що його образ невідступно переслідуватиме Діану і знайшов себе тільки єдиний раз – на початку.